«Бос, ну його нафіг! Він смердить, як від параші!» Жора не змінився на лиці. «Хлопчики, знайдіть якийсь дезодорант чи відсвіжувач повітря. Мабуть, у них є». Шарик поблукав кімнатами і знайшов флакончик-спрей з французькими парфумами. Жанна змінилась на лиці, коли побачила, як щедрий струмінь запустив хлопець, спорожнюючи дорогоцінний флакон. Їй було більше шкода цих парфумів, ніж навіть власного зуба але вона не посміла навіть скривитись, боялася нагадати про себе. Продовжимо, Вітю. Терпляче, мов учитель у школі, провадив Жора. Ну, то як? Ти згадав, де тримаєш якісь достойні ділових людей суми? Чи допомагати далі? Потурбуйте його ще раз, отим спеціальним фірмовим ударом, що відсвіжує пам'ять. Не треба, забала Віктор, не треба, я все покажу. Тільки пустіть мене. «Що, досі в туалет?» – насміхався Жура. «Ні, у ванну», – наче маленький хлопчик, готовий був заплакати розчавлений, знищений Віктор. Виявляється, як легко змусити його танцювати під чужу дудку. Один-два удари – і він готовий. Слабак, бити інших легше. «У ванну тобі ще рано, ми готові потерпіти, правда, хлопці?» Жора перезирнувся з двома бандитами, які тримали Віктора під руки, щоб Зюзі було зручніше наносити удари. Нерухома мішень для ювелірної роботи. Вони потерплять, щоправда, за особливу плату. І ця плата збільшується з кожною хвилиною. Чим довше вони нюхають твоє лайно, тим більша плата. А платити, як ти вже здогадався, буде господар цієї хати. «Давай, пацан, ворушись, будь серйозний». Віктор, проклинаючи себе, Жанну, Вальку, все на світі, відчинив подаємний сховок, про який ніколи б не здогадались ці бандити. Зрештою, гроші – це всього лише гроші, а життя – це таке життя. Жора почав рахувати. Отримана цифра його задовольнила. Тепер нормально. Бачу, ти реальний пацан. Вітю, і бабульки підіймаєш нормальні. Чому ж не віддав людям, які за твою погану шкуру своє бабло заклали? Чекав, що я прийду і поясню, як правильно розв'язувати ці задачки. А я тобі що, вчитель арифметики? Ну, добре, Шарик, забирай. Оце віддамо по боргах, а це нам за роботу. Наука коштує грошей. Так годиться, вистачить, правда? А це нехай залишиться йому на лікування». Нирки там полікувати, простату, зуби вставити, трусинові купити. Га-га-га, як ви гадаєте, стільки досить? Чи додати на бідність? Я не жадібний. А покажи, ну що це там блищить так гарно? Браслетик з камінчиками, віцю, а чому поламаний? Хто його так неакаратно носив? Та це я знайшов біля кабака. І Віктор поніс усю фігню, яку вигадав для Жанни. Сплітав? І усвідомив раптом, згадав, що саме цей грузинище ще і подарував Валентині браслет. Це ж він, кажуть, заправляє усіма справами Нінель і Венецією, зокрема. Так це ж він Валько туди і запросив. Хто ж іще в їхньому місці може дарувати такі дорогі речі? Це ж у них там, у цих приїжджих, бабла неміряно. Оце ж він влип. Зупинився посеред розповіді. Замовк. «Краще мовчати, ніж говорити, нести оту фігню, на яку його з пробило». «Краще мовчати». За базар відповідати доводиться частіше, ніж за мовчання. «Та ти ще й брехун, яких мало, знайшов біля кабака». «Покажеш мені той кабак, де такі цяцьки на дорозі валяються? Може, ми там щось знайдемо, а хлопці?» «Покажи мені ту бабу, яка загубила і забула». «Покажи мені того мужика, який цій бабі подарував таку тяцьку!» «Ну і місто! Мільйон на мільйоні! Куди там Лас-Вегас?» «Зюзя, він бреше, і не червоніє. «Погано тебе в дитинстві вчили, пацан! Зовсім погано!» «Брехати жорі!» – замислено погитав головою Георгій, ховаючи до кишені браслет. «Ти хоч розумієш, що так негарно!» Віктор перестав розуміти. «Він же віддав гроші, великі, нормальні гроші, майже все, що було вдома. Чого вони ще хочуть?» «А тепер, Вітю, ти отримаєш по-справжньому, що було боляче».